اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ <تصفيق> لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ اعنی الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوهُمْ دی زینا یو بلا مسئلہ زکر کئی مسئلہ ده برا و ده احسان ده زغق کا پیران اویول پکار دی یو قسم حکم هغه دو موالات قلبی او دی ینه د زلن ساتل دا د هیز کافر سر جایز نه حربی کافر دی او کی ذمی کافر دی جنگ جنگ د کاپیرانو ملک دی یا د مسلمانانو ملک دا امن سره وزیت کړې ته محبت اغه سره ساتل لشران منې او کبیان دوستي اغه سره د کوبر د وجه کې چې او کفر د خواخت نه بیا خو کفر دی او کناسه سبب د وجه نه زړه نه د وخت نه بیا ګناي کبیره دی او یو کیسمتا اون دي سیاسي مامالات دغه لګددي صورت په ابتدا کې تیرشي او خطيب ابن ابي بلتا حضرت خطيب رضي الله تعالی نوچے لے گل. نو چی خط لګل نو سیاسي مامالات دغه خصوصا چې مسلمانانو ته ضروري دا غیسرتا اون کول خطه کتابت مراسلت کل دام من علي زکده که قومی مفاد کوتکی گی ده تمامو مسلمان و مسلحت فوتکی گی نقصان کې گینو دام من آدی یا سوسیو ته بیلی کی گی بالفازی دیگر دام من آدی او یو قسم اغام مدارات تی خاطر مدارت شد دا جہیذ نبی الله صلی الله و سلم سره بو عبدن راتله د کافرانو خو خاطر مدارت بیکو داغي اخلاق کو نبی الله صلی الله علیه و سلم متاثر شو اخلاقیات شو خاطر مدارت او خیال شو نه داغي شخص دی او یو قسم اغه د چې انسان مواسات کې تعاون کوي نجکم ملک کافر اږي غله نفلې صدقات شو یا دغه تعاون شو چې کم تم مستامن ویلې کېږي وزیت سره غله ناغه سره مواسات هم کول نفلی صدقات ورغول نو د دې گنجائشو مشتدي او یو قسم اغه دي چې اغه ديځه کې نه دي یعنی کافر دي نو اغه نن بیانېږي اغه سرا سل رخمې کول خاطر مدارت کول نو داغه متعلق اغه نن آیاتونو کې داغه بیان اغه کې یاو معاملات تینو معاملات د غتل خررسول چې مسلمان ته ضرر ې نوګنجی ششته کوړته د مسلمان پ په تاانې لږي ستا د مسلمانانو په خرابولو په ګولو اصل او باندې لږي لګن سبا د شوا دا د هغوی سیز غستل د سره باکار دا لازم دی معاملات ندی به کاره او که داسې نه نو بیا معاملات کو نن آیاتونو کې دوو آیاتونو کې د دې ته تفصیل کیږي چې الله فرمایلی نه حکم الله الله تعالی سننه نه کیږي ان اللذین لم یقاتلوکم لاگزانونه چې تاسو سره ندي جنگي دلی لپ باب د دین کې نمبر 1 دا خبره پکی ده د دین په باب کې تاسو سره جګړه ندي کړی لکه ځانونه شو یا باز نور کا کاپیران شو ولم يخرجوكم من دياركم تاسو استاز د کورونو نه د وطنونو نه د ما کې نه نه اخلي د تکلیف او نشته نو دا دوه خبرې جې بګې نشته نو الله تعالی فرمای ان تبروهم لا ينهاكم ان تبرو علم نمنه کوي تاسو کې وتقسيتو اليهم او تاسو د دې سره تاسو دې سره اسانه کې او تاسو دې سره انصاف وګه توقسيتو یوا معنا الله مجساس ګړې د بخبل تفسیر کې ابو بکر جساس سنفی عالم دی ناغو ایتقسيتو ایتوکتو کستا من اموالکم علی وجه الصلا تاسو اګیت سناس یو حصہ د مال ورګه نواجه ده دینا چه سل رحمی و رشتداری آغا ده ورسره یا بلار ده یا مور ده نو آغی نه اللہ نو ده آیات متعلق شعنی نزولم ده ده مختلف شعنی نزول ده یاو بزی زکر کم ده حضرت اسما بین ته بی بکر ده حضرت ابو بکر سبلور رضی اللہ عنہ لا مور و قتلا ابوبکر جساس نوں کوتلا ذکر کرے عاد ابوبکر سے پنیکا کیو عادایو جی نے داجی نے تے پیدائش ہوا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ا بیا تاغ طلاق ور کڑے ودا مشرک وا و کم وقت کے جسل ہشی ونو دا, دا مکین رل خلی لور گو دا سادیایم روڑی واقعی کبولی نکلا ویزه با دی نبی علی سلات دو سلام نه تپوس کوم کور دیم پرینخو دی نبی علی سلات دو سلام اجازت ورکو نو داگی نروس توی بیا تخفی کبولی کړی او دا ای کور دا پری او دا دا حضرت تایشه ناها پواسطه دی نبی علی سلام نا تپوسو کو او دا دی خور بلا حضرت تایشه راض الله اوالنا چې په نهبیله اسلام وادهوه وا د بلې مور نه او میرومان راضله نه اممو سلمان وه دا بوبکر ص دغه کور والله د ایمان راړی دا مسلمانهوه دا د هه تا شره مور وه او بل چې هه ت اسمما چې نو د غیر مور کوتیلووه او غې ته ه ته بوبکر چې ص تلاق ورړ او کاپی وه. نوجکل اغیده تپوز کونو باز او مفسرین لګل دي دا آیات الله نازل کجه تاسو نمنه کی الله تعالی چې کوم خلکو تازو زره جنگ نه دکړي تاسو یده دې مکینه را وښکلنیه ک تاسو اغې سره اسانو ک انسانو ک اغې ته زمال ورکه نو الله تاسو دین نمنه ان الله یحب المقسطین زګه لاجل لجلال هو انصاف کوونکی ان یا رشتہ دار او ورکون کی اغی خوخی الله زره محبت ساتي انما ينهاكم يوګي زمدازي کافران دي داز رشتہ دار دي نذی سره آسان اجازه ها یو کی سم دي الله بیانوي ور پسین انما ينهاكم الله اللہو تازو من اگئی عنیل لذینا داغ کافران قاتلو کم پی دین چه اس تازو د دی دین بارک ایتازو سر جنگ کرده واخرجو من دیاریکم او دویم داد ایتازو د خپل کورونو ناچه کم مگگی دی داغین ایتازو را اخکلیه او دریم د خبره او رو على احراجکم او لا تړی کړې دم همداله کړې ده ستاسو په خپل کې د مکینې نو دا خبره بگیری ستاد د دین دشمن ده ستاد مال دشمن ده یا ستاد دشمن مددگار ده نو چې دا واجب کې دی عقل هم داوي چې دا زړی زړی آسان نه چې ستا ددون دشمن شو د خت دییم دشمن شو او چې تا د کره او بعضې نو د دنیا دیم دشمن شو یاستا د دشمن ملګې ش الله پرم چې الله تازه من کوي چې تازهڅو کې انتولله دا چې تازه دی زره دوستستانه وږې د یم داو کې یا زره محبتو کې یاوه زره تولی توليب دې اعتبار سره ایسا ور سره وکې نه دا توليدي سره نه د پکار د دشمن نه عقلم داوي چې دشمن نزان هغه بچکول کول پکار دي و من يتولم سوق چې دې تواळे دو نزل محبت سره یا په امداد سره یا په دوستانی سره یا په تعاون سره ا تا مراتب دی نو الله پرمای په اولای که هم ظالمون دا کسان ظالمان دي و زه شی بغیر محل ظلم عرب وای شی د خپل زینب بیزایا کې خوذل دا ظلم نو دی نو سر دې سره دښمنی کار دا تو زهره دوستی کې نه دا ظلم دی یا دی اته نو بارګه حضرت ابن زید آ فرمایي چې دا اول د اسلام کیو چې کله رئیس رسول أشیو وا او جنگ باندې واتل ل راتل نو الله جل جلاله دا کا پران د وړ ل کړې وې او د ل داد ديسر د بل سره م نو دا حکم بیا منصوب شوه ده و علامه کتا ده زبوائی چه دا منصوب پا پقتل المشنکین حیث واجدتمو هم سرده د جنگ حکم راگه دا خبری ختم شو اکثر اهلو تاویل اکثر او جماهیر مفسرین دا خبر گئی چې د آیات محکم ده د دو حکم اوسم باگی ده و دی آیات که د غوی سره اسانات او معاملاتو کې الله جل جلال هو او مته در لار خوی ده د اقتصاد لار اللارې خولی ده د مییان لار لارې خولی د اسلام د عدل او د انصاب مسلک دی چې کم دشمن دی نقصانی دی نه الله غزې سان دوستانه م کوه چې دیې او خکل نور د دن, دن دنیا دشمن دی. او چکم داس نه د دا الله بنده ده ستو زرر اشتد یا رشته نشتا نو کاغذ زرته احسان که چکل استاد احسان زرر ته نره رسی نو خیر نه نو بهر حال اسلام داز مسلک ده ته چره د دنیا په اعتبار شي یا د دی دین په اعتبار شي نو په حالت کې انصاف د لسن لري کول لنی به کار نو یو یا کې په دی آیات کې بیا انصاف تم اشاره ده اقتصاد تم اشاره ده د اسلام حسن نظام تم اشاره ده چې بهتري مسلک ده د دوه او دښمن د پره د هر یو د پره اسلام کې احکامات او تعلیمات شته دي انصاف ولا مسلک ده لا یَحنُکُمُ اللّٰهُ وَلَمَلَکَیْتَ تَصَلَّتَ عَنی الَّذِینَ نَادَ قُفَّارٌ لَم یُقَاتِلُوکُم فِیدِینِ چِنِ دِ جنگِ تری تاسو سر دین کې پباب وَلَمْ يخرج کو او نخک تاسو من دیارې کوم د کورنوستااسونه انت برروم دا چې تاسو يسانو ک دو سره وق إلي موسيس دمالوررک دوته یا انشب کدي سره ان اللهن الله, اللَّهَ تع لا يحب وخی آغا خلق چاگه انصاب کونکی انما ینحاکم اللہ یکینان اللہ تعالی تاسو منکی اے مومنانو عن اللذین داو کفارونا قاتلوکم فی الدین چی دی جنگ دلی تاسو سرپ بابد دینکی واخرجوکم من دیارکم و تاسو یو خکلی استاسو دکورنونا وضعه رو علا اخراجکم و امداد کل استاسو زوباو خپل نو منکایتا سو اللہ تعالی انت ولوا دا چې دوستانو کې دوی سره دا چې تاسو دوستیو کې دوی سره وا مے تولوا دوستیو کې دوی سره نو کامل دوستی محبت شورو کې نصرت او کی احسانات کې هر کا هر مرتبه کې جیوي ومن يتولوا ما سوى الوالد ذويتا لا فولايك قد غاديتن كسان هم الله ځین الله راځي چې ځین الله